บุ๊กทูสี่สิการเที่ยวเมืองสถานที่ท่องเที่ยวตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ Är marknadsplatsen öppen på söndagar? Är marknadsplatsen öppen på söndagar? Gångsändsinskåp är öppen på söndagar? Är mässan öppen på måndagar? Är mässan öppen på måndagar? Nytasgård är öppen på måndagar? Är utställningen öppen på tisdagar? Är utställningen öppen på tisdagar? s u k h s e t är öppet på måndagar. Är zooet öppet på onsdagar? Är djurparken öppen på onsdagar? Papyruspan är öppen på fredagar, eller hur? Är museet öppet på torsdagar? Är museet öppet på torsdagar? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ är g a l กลเล e t ี å ์เ e ิดเ r e ต a ว a ฟเรดดาการ์ e อดสามารถถ่ายรูปได้ไหมครับตต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับมอสต์เตมันเบตาิน Måste man betala inträde? Kappaan portu, hur mycket kostar i n t r ä d e Hur mycket kostar inträdet? m u r m å s k e t g r s t a r i n t r u det grupprabatt? Finns det g r u p p r a b a Finns det grupprabatt? Finns det grupprabatt? Finns det grupprabatt? Finns d t Finns det grupprabatt Finns det barnrabatt? Finns det barnrabatt? Mås som lös samlat nac skrämmer k r a Finns det studentrabatt? Finns det studentrabatt? Nåntig är i krab. Vad är det där för en byggnad? Vad är det där för en byggnad? Tugn är sångar givit. Hur gammal är byggnaden? Hur gammal är byggnaden? Känt är att byggnaden är m y c k Vem har byggt byggnaden? Vem har byggt byggnaden? Jag är i n t r e s s e r a r mig för arkitektur. ผมสนใจในศิลปกรรมฉันสนใจในศิลป์ฉ r นสนใจในศิลป์ r ันสนใจในศิลป์ฉันสนใจในศิล